Розділ сьомий. Про початки та імена речей. У путь камінь лилося сонячне світло. Це було прохолодне свіже світло. Годяще для початків. Воно понеслося повзмі розшинника, поки він запускав своє водяне колесо на прийдешній день. Освітило горно, яке коваль розпалював заново після чотирьох днів холодної обробки металу. Торкнулося тяглових коней, запр... запряжених у фургони, і ліз, і лез серпів, які саме гострили перед початком осінньої днини. У стінах путь каменя світло впало на хроністове обличчя і торкнулося початку на ньому, чистої сторінки, що чекала на перші слова історії. Потік світла перетнув шимквас, заграв тисячами крихітних веселок на кольорових пляшках і поліз стіною до меча. Ніби шукаючи ще один останній початок. Але після того, як світло торкнулося меча, не було видно жодного початку, власне кажучи, світло відбите мечем ботьмяним, шліфованим і древнім, дивлячись на нього. Хорніс згадав, що зараз не лише починається день, а й добігає кінця осінь і холодніше. Меч Сев знанням про те, що світанок невеликий початок, як порівняти з кінцем пори року, кінцем цілого року. Хроніст дві очі від меча, розуміючи, що Квоут щось сказав, але не знаючи, що саме. «Прошу? Як люди зазвичай розповідають свої історії?» – запитав Квоут. Хроніст знизав плечима. «Більшість просто розповідає мені те, що пам'ятає. Згодом я записую події в належному порядку, прибираю непотрібні уривки, роз'яснюю, спрощую усе в такому дусі». Квоут насупився. «Я не думаю, що так буде добре», – хроніст нагородив його сором'язливою усмішкою. З оповідачами завжди інакше. Вони воліють, щоб їхні оповідки не чіпали. Але вони також воліють мати уважних слухачів. Я, зазв... я зазвичай слухаю, а вже потім записую. У мене майже ідеальна пам'ять. Майже ідеальна? Мені зовсім не підходить. Квоут притиснув палець до губ. Як швидко можете писати? Хроніс багатозначно сміхнувся. Швидше, ніж людина може говорити. Квоут підняв брову. Хотів би я це побачити. Хроніс відкрив сумку, дістав сто з гарного білого паперу, так, каламар із чорнилом. Обережно їх розставивши, занурив перо та вичікувально глянув на Квоута. Квоут сів на стівець, нахилившись уперед і швидко заговорив «Я, ми, вона, є, він, був, вони, будуть». Хроністове перо на очах у Квоута затанцювало, шкрябаючи сторінку. «Я, хроніст, засвідчую цим, що не можу ні читати, ні писати. Бездіяльний, нешанобливий галич, кварц кварцполітура, еголіант, льїн талу, Соренгеа. У Фейтоні жива вдовиця мова дата тверда, наче криться. На сповідь прийшла, бо зума вже зійшла. Квоут іще трохи нахилився вперед, щоб подивитися, як пише хроніст. Цікаво. Ой, можете припинити. Хроніст іще раз усміхнувся і витер об гранчірку. На аркуші перед ним був один єдиний рядок незрозумілих символів. Якийсь шифр, замислився Квоут у голос, до того ж дуже економний. Б'юсь об заклад, що ви не псуєте багато сторінок. Він перевнув аркуш. Щоб придивитися до написаного. Я ніколи не псую сторінки. Бундючно відповів хроніс. Клоут кивнув, не здіймаючи очей. Що означає еголіант? Запитав хроніст. «Гм? Та нічого. Я це слово вигадав. Хотів побачити, чи не загалю вас незнайоме слово. Він потягнув та притягнув стілець до хроністового стільця. Покажі мені, як це читати. І можна починати? Хроніст, здавалося, засумнівався. Це дуже складний. Побачивши, як вовут насупився, він зітхнув. «Я спробую». Хоні злибоко вдихнув і заходився, говорячи, виводячи рядок символів. Мовуні ми використовуємо близько 50 різних звуків. Я позначив кожен з них символом, який складається з одного-двох розчерків пера. Тут лише звучання. Я цілком міг би затранскрибувати мову, якої взагалі не розумію. Він показав пальцем. «Це різні голосні звуки». «Лише вертикальні риски», – промовив Коут, дивлячись ту сторінку. Вибитий з колії зупинився. «Ну, так. Отже, пригласні мають бути горизонтальними». «А сполучатися, вони мають отак?» – узявши право, Квоут сам зробив на сторінці кілька позначок. «Розумно. На одне слово ніколи не знадобиться більше двох-трьох рисок». Хроніст мовчки спостерігав за Квоутом. Квоут цього не помічав, зосередив увагу на папері. «Якщо це я, то оце напевно, звук «а», – показав він, – на скупчення символів, записаних хроністом А, Ай, Ае, АУ. У такому разі це О. Квоуд кивнув самий собі та повернув і Покажи мені приголосні. Хроніст мляво записав їх, при цьому вимовляючи відповідні звуки. Замить квоут узяв перо та дописав перелік сам, попросивши ошевешеного ошовеш... хроніста, виправити його, якщо він помилився. Квоут дописав перелік, а хроніст дивився та слухав. Увесь процес від початку до кінця зайняв близько 15 хвилин. Він не пропустився жодної помилки. Дивовижна продуктивна система, з повагою в голосі сказав квоут. Дуже логічно, ви самі її створили? Хроніс доволі довго мовчав, витріщившись на ряди символів на сторінці перед квотом. Нарешті, проігнорувавши квотове запитання, він поцікавився: ви справді вивчили Темську за день? Квоут злегка засміхнувся та опустив погляд на стіл. Це давня історія, я вже майже забув. Насправді, на це пішло півтора дня. Півтора дня без сну, а чому ви питаєте? Я чув про це в університеті. У принципі, я ніколи в це не вірив. Він опустився погляд на сторінку свого шифру, записаного квотовим почерком. Повністю? Квовут неначе смотивчився. Що? Ви вивчили мову повністю? Ні, звісно, що ні. досить тріско відповів ковод. Лише частково. Частка, звісно, була чимлою, але я не думаю, що можна взагалі вивчити щось повністю, тим паче мову. Квоут потер руки. То ви готові? Хроні захтав головою, неначе очищуючи її виклав аркуш паперу і кивнув. Квоут витягнув руку, щоб хроніс не розпочав писати і заговорив. Я ще ніколи не розповідав цю історію і сумніваюся, що розповім її ще хоч раз. Квоут нахилився вперед, не встаючи за стільця. Перш ніж ми почнемо, неодмінно запитайте, що я з Едема Ру. Ми розповідали історії щодо спалення Калуптени. Ще як не було книжок, у яких можна було писати. Ще як не було музики, яку можна було брати. Коли заживрів перший вогонь, ми, Ру, сиділи в колі його непевного світла і вигадували історії, Квоут кивну Я знаю, що ви відомі своїм чудовим умінням збирати історії та фіксувати події. Квоутові е, очі стали твердими, мов кремі, гострими, мов бити скло. Однак навіть не думайте змінити хоч одне моє слово. Якщо здасться, ніби я заплутався, ніби я відхилився, пам'ятайте, що правдиві історії рідко йдуть навпростець. Хроніст серйозно кивнув, намагаючись уявити собі розум, здатний менш ніж за годину розкусити його шифер. Розум здатний вивчити мову за день. Квоут лагідно сміхнувся та оглянув залу, неначе фіксуючи її в пам'яті. Хроніст вмокнув перо, а Квоут опустив погляд на свої складені руки і підняв його лише за три глибокі вдихи. Тоді він заговорив. У певному розумілі це почалося, коли я почув її спів. Коли її голос сплівся, Змішався з моїм. Її голос був наче портретом її душі. Буйний, як вогонь, гострий, як розбите скло. Солодкий і чистий, як гвоздика. Хвоуд хитнув головою. Ні, це почалося в університеті. Я пішов учитися такої магії, про яку розповідають у переказах. Такої магії, як у Таборліна великого. Я хотів дізнатися ім'я вітру. Я хотів вогню та блискавки. Я хотів відповідей на 10 тисяч запитань і доступу до тамтешніх архівів. Але те, що я знайшов в університеті, Мало скидалося на каску. Я сильно засмутився. Але справжній початок, як мені здається, в тому, що привело мене до ньому до університету. Несподівані вогні в сутінках. Людина за очима, схожими на лід на дні криниці. Запах крові та підпаленого волосся. Чандріани. Він кивнув самому собі. Так, гадаю, саме там усе і починається. Багато в чому це історія про Чандріан. Квоут хитнув головою, неначе силкуючись, звільнився від якоїсь похмурої думки. Але я гадаю, що мушу повернутися ще далі в минуле. Якщо це має стати якимось подобою книги моїх діянь, то я можу не поспішати. Якщо мене пам'ятатимуть, нехай і не в приємному світлі, але принаймні з дрібкою достовірності. Це виправдає себе. Та що сказав би мій батько, якби почув, що я так розповідаю історію? Починай спочатку. Чудово, якщо вже щось розповідати, то розповідати, як годиться. Квоут нахилився перед вперед, не полишаючи стільця. На початку, наскільки я знаю, світ витягнув із безименної порожнечі Алеф, який дав усьому ім'я. Або залежно від версії легенди, знайшов імена, які вже мали всі речі. Хроніст мимоволі гигикнув, при цьому не відірвавши очей від сторінки та не припинивши писати. Квоут відповів далі, теж усміхаючись, я бачу, як ви смієтеся. Чудово! Заради простоти, припустимо, що я це, тентр, це те, я центр світобудови. Тоді припустімо, Незчислені нудні оповідки. Звеличення та падіння імперії. Саги про героїзм. Балади про трагічне хохання. Мерші вперед. До єдиної, по-справжньому важливої історії. Його усмішка стала ширшою. Моєї. Мене звати Квоут. Звучить майже як квота. Імена важливі, тому що чимало розповідають про людину. Я мав більше імен, ніж можна. А демони називають мене мейдре. Залежно від вимови, це може означати полум'я, грім або зламане дерево. Варіант полум'я очевидний, якщо ви мене хоч раз бачили. У мене народилося яскраво роде. Якби я народився кілька століть тому, мене б мабуть спалили як демон. Я коротко його стражу, але воно не слухняне. Якщо про нього не дбати, воно стає дибкі. А я тоді маю такий вигляд, ніби мене підпалили. Варіант грім я пояснюю своїм сильним баритоном і грунтовною, сценічною підготовкою в ранньому віці. Зламану дереву. Зламаному дереву я ніколи не надавав великого значення, хоча озираючись назад, я гадаю, що цей варіант можна вважати що не менше почести пророчим. Мій перший наставник звав мене Елір, Тому що я був розумним і знав це. Моя перша справжня кохана звала мене Дулатор, тому що їй подобалося, як це звучить. Мене називали Шадікаром, Легкоперстим і Шестиструнним. Мене називали Квоутом Безскромним, Квоутом Таємничим, Квоутом Королевбивцею. Я заслужив ці імена, придбав їх і розплатився. Проте виростив мене під іменем Квоут. Батько якось сказав мені, що це ім'я означає знати. Звісно, мене називали багатьма іншими іменами, здебільшого негарними, хоч і дуже рідко незаслуженими. Я викрадав принцес у сплячих курганних королів. Я спалив містечко Трибон. Я провів ніч із Фелуріан і не розпрощався ні з розумом, ні з життям. Мене виключили з університету в тому віці, в якому туди зазвичай не допускають. Я при світлі місяця ходжу такими шляхами, про які інші бояться говорити вдень. Я говорив з богами, кохав жінок і писав такі пісні, від яких ридали мене стрелі. Можливо, ви про мене чули. Кінець сьомого розділу